Зможе. Зможеш. Я допоможу. Ось макет. Друг Марини. Уперед. Повинно бути готовим до ранку. Якого ранку? Завтрашнього. Ось гроші на їжу. Все. І щоб нікого тут. Дизайнери – люди тонкої душевної організації. Журналісти просто відпочивають. Якби вручали Оскарів за флегматичність та впертість, думаю, конкурентів у них було б небагато. Але складність все ж таки була не в потужності друкарень і не в особливості темпераменту верстальників. Складність була в тому, щоб усе залишилося таємницею, а спробуй залиш, якщо в процесі стільки людей. Ризик майже подвоювався, але і винагорода теж. І я це зроблю, зроблю максимально акуратно, красиво. Не х... Селяни читають. Чи правду там було написано в тій газеті? Про це ми можемо тільки здогадуватися. Але те, що вибору в нас немає, це чисто правду, казав Петро Іванович. Як при соціалізмі. Один сорт ковбаси. Але з тріскучим рекламним супроводом не ім'я дефіцит. І не захочеш купиш, бо їсти щось треба. Дарма, що заваляще, трохи не свіжа, але ж є. уже і виходить, що в Україні правда як ковбаса одна. Многамія у крові у влади. Це не природно для чоловіків, просто збочення, ковбаса за рубль 50 взагалі стала символом щасливого минулого. Чому не м'ясо? Складне питання для янголів, так? Ні, вибір є. Збирай манатки за кордон. Так зробило багато моїх товаришів, енергійних, талановитих людей, а всі вони непогано влаштувалися. Але їм легше, а всі вони технарі, електроники, програмісти. Що мені там посуд мити і землю копати? Чи класично стати водієм таксі, а потім лауреатом Пуліцаровської премії? Непоганий досить варіант, хоча й розумію добре, це лише привід. Насправді я хочу тут, я можу тут. Лише терор примусить мене залишити країну, до нього, до речі, недалеко. Зовсім недалеко. Він майже вже тут. Відблизкує від міліціонерських околів. «Ви що, молодий чоловіче, обуріли? Що ви пишете у своїй газеті, майже кричав заступник губернатора, яке маєте право? Я завжди дивувався, як так виходить, що в більшості можна влацювати такі бандитські морди. Може тому, що вони бандити? Ну, як на підбір». «Де саме? Яка стаття?» Чесно кажучи, я погано висповся тієї ночі і сприймав те, що відбувалося, як через ватну стіну. Ось, ось і ось. Він тицяв короткими пальцями у першу сторінку газети. «Пробачте, але я не вбачаю там нічого кримінального. Нічого такого, щоб поплюжило честь губернатора». «Що? Ти ще не погоджуєшся? Ми...» Він ледо не задихнувся. Ми, патріоти України, підіймаємо тут ваше болото із колін, витягуємо вас з багна, а ти смієш щось писати? Він задихнувся від гніву. Я не розумію, що вас так дратує в цій статті. Я справді не розумів. Та взагалі ти маєш право про це писати? Хто тобі дав таке право розмірковувати на цю тему і робити висновки? Перепрошую, але там немає жодного висновку, там тільки цитати і факти. Хто тобі надав право цитувати губернатора? Я так думаю, що Конституція України та закон про пресу – це те, ти так думаєш. Тепер я, твоя Конституція, зрозумів? З цієї миті. Я особисто забороняю тобі видавати громадську політичну газету. Роби порно, ясно? А можеш подати на мене за це в суд? Ха -ха. Що ти сидиш і дивишся на мене, як баран на нові ворота?